Seguim a Ràdio Palafrugell i a continuació ens doncs, parlarem d'una festa de barri. Amb l'arribada de l'estiu, doncs, aquestes festes de barri eh, encara continuen en alguns punts del nostre municipi i aquest cap de setmana toca la festa del carrer Ample. Ens posem en contacte amb el president de l'associació de veïns d'aquest Indret, en Maxi Martínez, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Maxi.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 d'oli, de, sí. de greix uh, després fem tot sigui que fem uh, uns veïns d'allà de, del barri uh, van a cantar volen cantar allà del escenari uh, després farem com sempre la barbacoa després vindrà uh, el, el grup Salazan i a partir del grup Salazan serà sobre les dues i mig o la una vindrà en Mar Donjó mm -hmm. tot això avui Uh, avui dissabte sí. i diumenge al dematí uh, sobre les 11 vindrà la Maribel, la Mari Maribolo que farà els jocs la Mainada després a les 4 fem els infables uh, d'aigua, tobogans d'aigua i jocs d'aigua uh, i a partir d'aquí vindran en, en casa Hm mm hm. Carros recta. a a una mica, mm -hmm. una, mica. Mm -hmm. farem una pistol farem unes pistolades d'aigua que hem comprat, per a jocs, uh, va va pungent. Mm hm uh, doncs en aquestes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 Una miqueta més, una uh -huh. miqueta més. Cada any ben superant. Sobre la barbacó ha tret molt d'èxit. <ríe> Aquesta bona notícia, no?, que cada vegada segueu més gent, que cada vegada doncs, doncs, més gent participi d'aquesta festa de barri. Ens has dit 25 taules, això més o menys, a ja quantes persones poden correspondre? Doncs pues, com va... Unes 5 per taula, 5 o 10, i ja... Uh -huh. 135 persones, nosaltres doncs, hi tenim 540. Uh -huh. I d'altra banda... També m'agradaria comentar-te la eh, implicació dels veïns, no, d'aquests associats també de, de l'associació, però per eh, la, la part de l'Ajuntament també es posen facilitats, eh, temes subvencions, com, com ho teniu amb això? Sí, sí, cada any ens dona una subvenció a l'Ajuntament. Uh -huh. sí, sí, sí. eh, si no, no podíem fer res, per això si no, no, no arribem. Uh -huh. D'acord, doncs eh, no sé si esteu contents eh, amb, aquesta, amb aquesta subvenció que us arriba, o voldríeu intentar fer alguna cosa més... Eh? Bueno, eh, eh, aquest any ho han canviat el formato, ho han canviat a l'Ajuntament i han fet diferent, van per punts uh -huh. i depèn de les coses que facis, quan més coses facis, doncs més, més punts tens, o sigui, dir que hi ha por cap alguna més de diners uh -huh. i ens ha anat molt bé, ho han fet dos dies i, i bé, bé s'han portat bé, l'Ajuntament al final es premia una miqueta, no?, aquestes associacions de, de, de veïns de, de barris que, que, que feu, a, que fa anys doncs, que ja treballeu en oferir doncs, aquestes festes, doncs, eh, clar, si feu més activitats, si proposeu més, més si feu més propostes als veïns, en aquest cas, doncs, eh, també és lògic, no?, que tingueu una miqueta més de, de subvenció, per tant, eh, Maxi, fer una darrera crida, eh, com, com es pot apuntar la gent eh, o com ho podem fer, si ens estan escoltant avui i diuen, ostres, va, que vull apuntar per demà també venir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 Doncs tota la gent que ens estigui escoltant, sigui veïna doncs, del carrer Ample o o de, les, o de, la, o de la zona, doncs, que, que s'apropi si, si està interessat doncs, en aquest sopar popular i fer una miqueta doncs, de poble, fer fer una miqueta de, de barri, que, que és el més important, no? Al final, sí, Màxi? Bé, bueno, costa molt, eh? Costa molt, eh? Uh, costa molt preparar aquesta fresa, costa molt. I fixa't que cada vegada hi ha menys barris que ja, ja no hi fan. Doncs uh -huh. costa molt, costa molt.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 Mm -hmm. Però... Molt bé, Maxi, doncs que passeu una molt bona festa de barri i ens retrobem aviat. Molt bé, molta gràcies. com a Esteu convidats, si voleu.